Du lyssnar på avsnitt 100 av Skolsverige, podden som finns där poddar finns och den handlar om skola, eller hur? Det stämmer bra det, det avsnittet är avsnitt 100. det blir lite speciellt det handlar om avslutningar och skolavslutningar och summeringar och allt möjligt. Eh, trevlig lyssning för den hundrade gången. Det här i Skolsverige! Vi har levt i hundra år Nej det har vi <laughs> Det känns som hundra år ja. Men det är faktiskt exakt två och ett halvt Är det det? måste det vara, vi spelar in 20 avsnitt per säsong Det här är slutet på säsong fem Två och ett halvt år Två och ett halvt år Det är lite så eller hur man ja. blir gammal och då, får man liksom, då har man någon sorts patina Som bara gör att man får liksom, gå sin egen väg Och skita i andra eller hur? Gud vad jag kände Att jag såg fram emot att bli gammal När du <laughs> sa så eh, Man har paterna och göra vad man vill liksom. ja, Jag vet inte som om jag använder det ordet rätt Jag tror det, kanske Jo men lite pater när ja. man är lite snygg ja, men precis. <laughs> gammal, Lite slutet med lite modernt Ja, med, med, ja, det är så. ja. Du, Den här podden är ju avsnitt 100 uh, så. Den kommer funka lite som vanligt Lite som annorlunda Om man tycker att det låter väldigt konstigt För exempel fåglar och bakgrunden just nu så beror det på att vi sitter utomhus. Ja, vi sitter precis utanför. Vi sitter på skolgatan utanför Haga-skolan, som mm. är en av Göteborgs äldsta skolor. Och vill du veta hur den här skolan ser ut, så kollar du på profilbilden för det här avsnittet, för det är nämligen samma skola. Ja, och den är från 1817. Det tycker jag är coolt. Ja, det är ju sevine äh... Alltså Gamla skolor är coola. för det finns någon kultur i det, det finns en, en liksom stämning i den någonstans. Och det är också så att det är ganska coolt med liksom den här skolan. För det är, så här, det är typ tre, fyra olika hus på rad som ser helt olika ut. <laughs> och vi gissar att det här är det här huset där vi sitter. Det är ju lite stämning, det är lite känsla. Så, mm. Det är anor. Ja, men det gör det. Och det visar ju att det här med bildning. Du sa någonting häftigt mm. förut att. 1817 när det gick barn på den här skolan mm. så kunde de inte läsa och gå vidare på universitetet här i Göteborg. För nej, det. det fanns inget universitet i Göteborg 1817. Nej, nej precis. Det byggdes 1840, 1850 och sånt, Då fyller år för några år sedan. Jag vet inte mycket. Det byggdes senare i alla fall. Ja. Ja. En, en förberedd podcastperson hade googlat hur Göteborgs universitet. Men vi lämnar det åt eh, människor att fundera över. Jag skulle säga typ 1850 någonstans. 40-50 någonstans. Mm. Så. Slutet 40-talet. Hur som helst, det är inte det som vi är här för. Eh, så. Nej, och den här podden kommer att funka precis som alla andra avsnitt. Mm. Vi har ju börjat kunna detta nu. Det är, först kommer vi att spana lite grann. Sen kommer vi ha tema. Och det är tema summering, kan man säga. Mm. Och sen så avslutar vi med en elevkrönika- denna gången också. Precis så, som alltid, som alltid. Vidare till Spanien så. ah. Jag såg en ganska intressant grej kopplat till Bob Dylan. Mm -hmm. Han var en ny Nobelpris, mm. som bekant. Mm. Och då får man så sex månader på sig att leverera... En föreläsning, så. Mm -hmm. ett, ett, ett tal, ett prat, så Och det är ju det enda villkoret för att få ut de här pengarna. De måste inte komma på prisutdelningen, de måste inte göra något annat om ska levereras. Mm -hmm. Han hade en konsert i Stockholm i, tidigare i våras. Mm. Nämnde inte Nobelpriset med ord. <laughs> jag ser fram emot att Svenska akademins lite coolare ledamöter, bland att hon eh, Sara Nörda Daljen. Mm, precis. Mm. Eh, är det bara. Nu, nu, nu, nu, nu. Nej, ingenting. <laughs> eh, och, så, och så ett par dagar innan det så skickar jag den in via YouTube. En länk, eller ah, nej Han skickar vi in liksom han sen hamnar på Youtube En ljudfil som är från en studio i Los Angeles Som jag missat Där typ sitter vid piano och klinkar lite Och berättar, det ska låta som det Men det är väl inspelat olika mm. Absolut hörvärt, ungefär en halvtimme långt Det är mm. intressant för att Han har bra historier Och han pratar så här lugnt och sävligt Och liksom det är, så här, det är som att sitta och lyssna på en gammal man Som berättar om livet Den känslan där <laughs> man bara, mm, Jag borde lyssna på det noggrant <laughs> liksom, så, mm. eh, så, och då började han berätta om liksom När han eh, alltså, Koppling lite till skolan och så, När han gick i primary school Typ låg mellanstadiet, grundskolan något sånt. Mm. Eh, Och liksom Hur litteratur han läste då Var Hade en stor effekt på honom Och det är det som har lärt honom allting om Human condition, liksom, om människan Och liksom, livet och, och tillvaron mm. Och han nämnde en massa så här klassiska Litteratur och så här, liksom, någon sorts kanon Fast från den tiden så. Det var det som liksom, han läste Och det var då han fick upp ögonen för liksom, berättelser om folk Och att det är det som kommer igen i hans låtar mm. och, och när jag lyssnade på det Så eh, blev jag såklart så här, Inspirerad och peppad och så. Sen började man mm. tänka sig Vilken litteratur tvingar man Låg och barn eller liksom grundskoleelever att, att lära sig ta del av idag Vad får man ut av det Vad missar man av att inte göra det och så kommer jag tillbaka till det vi pratade om i förn avsnitt sen. Nämligen det här med liksom, eh, vad är mellanstadiet sak? Något det landar i slutet på ett avsnitt. För att ja, just det. Mm. Det är med att lära sig plugga och lära sig att kunna och lära sig förstå. Så. Mm. Fan, det kanske också är en sån grej. Att det finns liksom, man ska möta litteratur, man ska möta liksom ett kulturarv. Det, kanske liksom, det finns naturligtvis i förskolan och så också, det är inte det. Mm. Men liksom, det kanske är så att man ska levela upp den nivån som en del av det. Mm, absolut. det? Jag tror absolut att du har någonting i det. Det finns mm. någonting, det här med allmängods av berättande mm. Mm. som vi lite går miste om i en, mm. i, en, mm. Mm. Alltså i en sån här snabb mediekonsumtionsvärld. Just alltså att man har ett, att, att kunna förhålla sig till liksom, den här berättarskatten i vårat kollektiva kulturarv. Det här har vi gemensamt. Det finns någonting allmängiltigt i de här mm. berättelserna som som Moby Dick, mm. eller som... Gullvist Resor, Robeson uh, Krus, Don Quixote och så. Och Ivan Home. Men, och, och, och, Det finns något i allmänhet inte det. Men min fråga är också så här. Om han läser det i Låg För det var mm. då han fick möta det analyserade och analyserade det. Mm. Men vilken ålder får man möta motsvarande verk i Sverige? Det känns inte som att det ingår i Mellanstadiet. Ja, det kanske gjorde det förr i världen. Ja, men det känns inte som att det gör det idag. Nej, nej, nej. Alltså, jag, jag köpte ju för några år sedan på bokrean Så mm, köpte mm. jag eh, gamla ungdoms... Mm. Doms klassiker, så. Eh, och då ingick ju mm. Robinson Crusoe mm. och, och eh, de här. Eh tre och lite ser, så här Robin Hood och lite så. Jag mm. eh, och de, de har ju vi läst på gymnasiet sen då liksom jämfört med dagens, eh, mm. dagens ungdomslitteratur. Det har vi ägnat oss åt lite grann. Mm. Mm. Mm. Eh, och det är ju lite intressant, men det är ju inte så att unga barn läser det idag. De läser ju Harry Potter och, och den typen av litteratur. och det är mer elevnära mm. Ja, och, och jag kan ju tycka liksom å andra sidan att Percy Jackson och Harry Potter lever ju i samma berättar arv. Så mm. på ett sätt så är ju det samma sak som det kollektiva arvet. Men alltså menar det... du? Percy Jackson, till mm. exempel. Mm. Den, den hämtar ju väldigt mycket från de antika gudarna, till mm. exempel. Mm. Och mm. bygger liksom, det, det finns liksom det här gamla litteraturen finns med. Men även så har i potter där onda och där man går in genom portar in i en ny värld. Just, alltså, just det, just det. Samma... man skulle kunna placera en filter av sig lärares kreativitet någonstans. Att liksom hitta litteratur från idag som är Mm. Som tar upp samma teman Eller som liksom är av samma så, nivå Om det nu finns och skrivs böcker och Då vill man ju hoppas att det gör Ja och det tror jag ju att du skulle kunna Och sen att du kunde berätta för barn Eller läsa för barn även såna här klassiska böcker Men jag vet inte, jag läste ju inte det själv ja, Men det finns det en mening i det, det finns ju poäng i det Jag, alltså, jag vet, vi ska inte gå in på det för mycket mm, Men, mm. men det, ja, det finns något i det Apropå på Obdulla, mm. jag vill varmt rekommendera folk Att lyssna på det om man inte har gjort det Jag lägger ja. en länk på vår sida som var liksom. Ja, jag tycker ändå att det är ganska roligt att ha läst det, att han, han har blivit, uh, ut, alltså de tycker att han har plagerat <laughs> sin föreläsning. What? Jag har inte hört föreläsningen idag, någon annan så att jag bara, jag har gått till typ eller någon annan läxhjälpsajt, motsvarande you see, you see, so. i USA, säger då en tidning. Nej, jag har ju inte då hört Själva föreläsningen, vilket är ju taskigt då, Att jag bara dödar den Men, men det, det sägs då att han har hämtat Vissa liksom, analyser av De här verken mm. som han använder sig av eh, På en sån här högstadielexhjälpssite. Nu <laughs> ja, det, är det inte själva talet som har snott Utan man har snott liksom ja, just det, Precis analys av litteratur och så Jag har en annan, min enda lilla spaning mm. eh, I det här ja. avsnittet Är väl att min son är i åldern Att konfirmeras Och apropå det du sa Så mm. han vill inte konfirmeras mm. tycker han. Nej, Och då tänkte jag så här: undrar om man skulle kunna Litteraturkonfirmera honom istället Han måste läsa fem ah. klassiker nu pratar vi, man borde ha en litteraturkonfirmation. Det finns ju många olika nya alternativa konformationer konfirmationer. Mm. Som men man vet inte bara man, ja, man Det samlar. finns spotkonfirmation, det finns humanistisk konfirmation, det finns seglingskonfirmation. Mm. Alltså allt sånt. Och det, på ett sätt kan man tycka så är det så jävla pajigt vad man på med. Men samtidigt, det finns ett värde i det med. Fast jag tycker nog att alltså, litteraturkonfirmation är ju faktiskt bra på riktigt jag kom på det. Mm. För att en mm. ja, men då seglar man lite. Men alltså, här är det ju liksom, fast man, det har ju ingenting med kyrkan. Nej, nej, men jag, alltså, äh, det är ju en humanistisk konfirmation fast baserad på litteratur. Ja. Det är ju en superbra. Liksom, så. Och så alltså, man måste läsa fem klassiker. Mm. Ja, men det är lite så jag tänker att vi är ju inte så kristna i det här landet längre. Nej, nej. Och därför så tänker jag att det finns något fint med att tänka att man mm. hade haft liksom en boksamtal med just den lokala bibliotekarien. eller något. Det. Så här är det Vi har ett tema som handlar om lite olika saker Om vi skulle börja egentligen Det är svårt att komma undan från det Och tänka så här: hundra avsnitt Med den här podcasten mm. Vad får man ut av det egentligen <laughs> Ja, alltså det är ju två och ett halvt år som vi sa i början det är ju mm. ganska lång tid och när vi bläddrade tillbaka här nu så, så såg man ju liksom vi pratade digitalisering var vi var, det var första avsnittet handlade om digitalisering mm. och då stod det liksom någonting om Word och att man trodde liksom att digitalisering var att eleverna måste lära sig Word. Nej det var så att hata Word var egentligen digitalisering alltså, ja. Man började det där, men man ja. måste möta lärare som är på den ja. det var december 2014 Mm. Och där är vi liksom. inte längre skulle Nej. jag säga Jag tror liksom Nej. inte att, att vi är där I alla fall inte jag inte Nej det tror inte, heller. Och liksom inte heller, så är jag heller När jag börjar möta lärare Vi slutar så folk som har kommit lite längre Kanske i sin digitalisering men ändå mm. alltså, Jag börjar prata om lärarplansförändringar liksom, mm. Så så är det liksom Det finns en nyfikenhet och det är det som är norm mm. Om du förut var man behöver övertyga folk Så finns det norm idag om att hjälpa liksom, Hjälp, jag fattar att det är viktigt Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra Men eller hur? Och det har hänt en hel del, tänker jag. Mm, Jätte... och, och, och sen är det ju så här att vi har ju gått igenom och eh, liksom summerat eh, så, eh, eller vi, vi har ju liksom träffats varje vecka i två och ett halvt år och grejat och donat med det här, men samtidigt så känns det som att, vad har vi fått ut av det? Jo men vi har ju liksom tankar, och, och det har vi sagt förut tankar och ord på plats liksom, mm, mm, i, i samtal om skolan. Och, ja men det är gött i en tid som är som vår och i ett yrke som är som vårt, där allting ska gå så himla fort och så himla närsynt, att, att sätta sig ner och prata färdigt om saker, mm. tänker men, men om vi ändå ska tänka lite utifrån är det du som, jag vet inte, du får leda den här biten för jag fattar inte riktigt vad du med. Jag, jag, jag kom bort men mig, kan vi inte bara göra så, jag sa inte vi skrev inte ner det vi skrev inte ner det det var ju vi skulle utvärdera podden och just, det, det. just det, just det Och verksamhetsår och sånt ja. Alltså, ja, alltså det är lite konstigt För på ett sätt är det hundra avsnitt Och det skulle kunna vara värsta stort Och värsta sig grandiost. Mm. Jag kommer när, när Filip och Fredrik i, I deras podd 400 Då hade de liksom sån live sån Från Bärvaldhallen mm. Och det känns så himla märkligt För att de är ju märkliga på det sättet mm. Men liksom, det, det är sitt vi på en För oss själva och spelar in Och det känns rimligare För att det här inte är så himla stort Nej men det är ju så här att vi lever ju en cyklisk tid och att man måste ju liksom stanna upp och summera och vi behöver samla intryck och nu tar läsåret slut och då tar vi slut och så är det inte mer med det Nej, men, men, men hundra är ju att det, det här måste man fira för att det är ju på något sätt så, mm. eh, liksom, men, men egentligen så är ju inte det här avsnittet något annat än någon annan Men vet du vad det roliga Precis så sa jag för ganska exakt två månader och en vecka sedan när jag Aha. fyllde 30 ja. <laughs> det, är precis som det här är ju ingenting jag bryr Men man får ju fira det för att alla andra vill att man ska fira det Det är lite så det är att fylla hundra som podd också För för oss är det snarare så att liksom i slutet av året I december det Då vill vi summera liksom stort och vi blickar framåt och Vi blir har ju liksom hittat den rutinen mm. Det känns större Det känns som att avsnitt 120 kommer betyda mer Än avsnitt 100 på det sättet Ja, Vad har vi lärt oss? Vad, har, vad, vad kan vi göra bättre? Ska vi samlera det så? Just det, just precis vi har ju lite planer på att liksom utveckla formatet För den här podden Så mm. om vi ska prata så vi ska inte berätta så mycket om det tänker jag. Men Nej. Vi har ändå tankar om det Vi har lärt oss jättemycket Om varandras verksamheter mm. Jag tänker att liksom eh, Jag visste nog inte alls lika mycket om hur det är på gymnasiet idag För, för två och ett halvt år sedan För du hade jag nog min senaste hade, För två och ett halvt år sedan här så hade jag nog refererat mer Till min egen gymnasietid mm. Vilket borde vara någon sorts dödssynd Om jag var som lärare <laughs> Ja, och det, men det jag håller, jag håller med jag, jag känner ju att man kan Och sen också det här att man får inblick i eh, Andra verksamheter och andra, mm, andra saker mm. Och sen tycker jag att vi har haft möjlighet I våra intervjuer att få träffa spännande människor Ja, oh, alltså så många intressanta människor Som jag har träffat och som jag har fått prata med Och som jag har fått liksom så. Mm. Och, och sen liksom så. Ja, och sen tycker jag att, alltså just det här att man får en samt. Jag, jag känner att det jag har lärt mig mest är att mm. just den här röda tråden i utbildningsverige mm. skulle vi behöva ha mer. Vi skulle behöva veta när vi gör just vad. Eh, även om jag känner mig starkt är att jag faktiskt numera kan säga att jag har ganska god koll. Mm, så skulle jag mm -hmm. tycka att det här käntalet som, som, som man har skulle behövas mer. Just, just det, och det finns ett perspektiv i det naturligtvis. Man får se mm. sin egen liksom, verksamhet, sin egen del av bandet någonstans så man ska mm. tänka på referensers eh, liksom produktionslinjen och, och tänka sig att det här kommer in i förhållande till andra delar. Alltså. Det är mm. väldigt värdefullt. Det finns ett utvecklingsprojekt i Alingsåas Lerum och Partille som heter Alp. Vi har mm. pratat om det förut. Eh, som är liksom Eh, man kan gå in som observatör eller så kan man be om en observation. Så. Mm. Om man är en verksamhet som är ber en beröm om en observation, då får man en gäng observatörer som kommer i två veckor, liksom från de andra gränskommunerna, eller från, i vårt fall skulle de vara från ledamöter i oss. Och så skulle de lärare från andra stadier, andra verksamheter som kommer till oss på betalt arbetstid i två veckor och observerar och kartlägger och studerar och så har de en återgivning, liksom. mm. Kollegor emellan dem de säger: Vi ser det här utifrån det uppdrag Vi har mm. och vi funderar på det här och så. Och man har liksom. De har individuella samtal med alla i arbetslaget. Man pratar och man får reflektera tillsammans. Och så mm. och så finns det en supertydlig modell för det. Så de håller på med i 20 år. Mm. Och sen så, så och använder man sig som Alp-observatör så får man på betala arbetstid och åka iväg på ett sådant uppdrag. Då kan man hamna, jag skulle kunna hamna på en förskola, på gymnasium, gymnasium, högstadiet, vad som helst. I ett arbetslag där de säger säga, vi vill kolla på det här. Mm. Och då är man tillsammans med några andra människor som man inte jobbar med förut och kollar på det i två veckors tid. Och sen så är man så... Men tänkt då mm. vad jag skulle vilja göra Tänk mm. om man fick drömma mm. Mm. Tänk om man liksom bara fick betalda mm. arbetstid Att göra mm. vad man ville med mm. <laughs> Och kunna ta den här podden mm. Eller en filmkamera Och åka mm. till olika ställen mm. Och dokumentera vad gör ni här Och liksom göra så. någon slags eh, reality tv Om <laughs> det jag på att säga Men alltså någon slags eh, Jo men det blir uh, ju ändå den dimensionen Även, mm. om, det, även om det är det skämt reality tv igen Så blir det fortfarande att man kommer att ta det de har ja. men, men det här blir också ett sätt att Liksom så här. Man får ut mycket när det är små och gissar jag. För jag är inte det, men jag skulle mm. nog vilja vara det. Men, men liksom, det är också en grej att man, man fokus på att ge tillbaka. Så. Ja, men det blir ett, ett, mm. ett, ett, ett, ett möte som blir intressant. Just det, just det, precis. Mm. Och så är en grej, inte varken du är inblandad i, men då har vi den här podden i alla fall, för att komma in i sin del av skolväsendet. Ah, det finns ja, det finnas inte det. Men jag tänker ju att om vi tänker summering så, så ägnar vi oss åt, tror jag, mer än andra verksamheter åt summering. Ja, alltså, absolut. Skolan summerar ju eh, liksom... Varje utvecklingssamtal så summerar man. Varje... Om man tänker sig att man tar mätpunkter eller man kartlägger och analyserar, mm. det kan man in summera, så. Absolut, mm. det som gör det. Absolut, då så. Och även om jag, jag tror att man gör det men då gör man ju det för varje patient kanske sjukvården eller sådär. Mm. Mm. Men vi har ju så tydliga cyklar. Nu tar liksom hela Göteborgs stads unga studenten är det, liksom, just it, just it. Eh, det gör man nu. Alla som föddes då ett visst år tar studenten samtidigt. På något jo sätt. men precis det finns något i skolans cykler som ändå är ganska intressant på det mm. sättet att. Liksom vi stänger ner allt mm. Vi stänger fabriken och sen så öppnar den igen. Liksom eh, ja. några månader senare. Så. Ja men jag tycker att det, det är lite. Jag, det var någon kompis som skrev att nu har mina barn gått i mål för en stund. Mm. Det måste vara lite skönt. Ja. Alltså, jag kan känna igen det. Att nu har vi gått i mål. Nu har jag släppt ut. Och jag, den dagen jag känner. Mm. När jag, för jag har släppt mm. ut. släppt ut. 30 stycken, mm -hmm. eh, som jag liksom har jobbat med i tre år. Mm. Det känns, den dagen jag känner att nej, jag blev inte riktigt klar, då, då skulle det kännas jobbigt. Men jag, jag kan ju säga att nu släppte jag ut dem, och jag har gjort vad jag har kunnat utifrån det. Och de kan det de kan, och det är liksom, nu är vi klara, och det känns bra. Det är ju liksom en väldigt skön, för jag sätter ju verkligen punkt. Mm -hmm. det finns ingen återvändning, nu ska de ut i livet Så ska de liksom, med de kunskaper det. och det de har det, precis, precis. Och, och på något sätt kan jag tycka att det är Eh, sen, man ju liksom, sen blir det så här Dagen efter så ska man ju sitta och säga Vad skulle vi ha gjort bättre Och det, jag kan tycka att det kan väl få vänta en liten stund Så man kan få suga på den karamellan Att ja, man satte lite punkt Precis tänker alltså, ja, exakt. Just den där skarv, den kvällen alltså Efteråt när man kommer hem från en slutning på sommaren mm. Det är en väldigt, väldigt märklig tid Jag har lärt mm. mig med åren att jag måste liksom Inte boka in saker Jag måste mm. hålla den perioden fri mm. Det är den enda chansen jag har För att liksom Få landa i det och få utvärdera det för direkt nästa dag, så är man, som du säger. Man är igång med utvärderingar och systematisk kvalitetsarbete och så. Mm. Och det finns någonting sjukt oskönt i det egentligen att det, man bara kommer rätt och så glömmer det. Samtidigt, det finns också någonting. Fint. I, när man kommer tillbaka till skolan dagen efter en skolaslutning och liksom det, är, det är lugnt, det är tyst för första gången på länge. Liksom så. Mm. Även om det är lite fritidsverksamhet och så, så är det en helt annan grej. Och det känns som att det inte är riktigt samma verksamhet. Jag släpper ju elever som går vidare Och, så. och det mm. känns som att liksom det är tomt. Mm. Alltså så, på ett sätt som också. Det är en tomhet som lämnar plats för någonting annat. Mm. Alltså. Det, nu när vi spelar in det så har det gått två dagar som vi har gjort skolavstyrning. Så jag har varit och jobbat två dagar med mina kollegor. Man sitter från åtta till fyra och jobbar och liksom så. Mm. Vi har haft ganska mycket tid själva. Vi har suttit lite med systematiskt kvalitetsarbete och liksom mm. vi har med resultatutvärderingar och liksom på statistik och måluppfyllelse och bedömning. Så. Men liksom vi har också haft ganska mycket egen tid. Och, och det har varit intressant i det för att liksom det vi har fått gjort de senaste två dagarna i att planera nytt eller utvärdera saker eller prata ihop av saker. Det är ju mer på något plan så är det mer effektivt. Eller så är det mer nytt. Det är inte effektivt jag vill inte prata om. Det är inte eller men inte. Men vi vi har genererat mer på något sätt. Så, mm. Än vad vi har gjort på ett halvår. Alltså, ja jo men det, det, och det, Samtidigt så är det är bra att gå igenom Vad var det vi gjorde Så att man inte gör det, mm. vet, det första man, När man kommer tillbaka vad var nej, det? Nej, Jag skulle absolut inte vilja ha det som att man bara säger låste och gick hem Och så liksom ses man i augusti <laughs> så. Nej. nej för det blir ju inte heller bra Och, och, det, och samtidigt som man liksom kan inte tvara, Det här tyckte vi liksom fungerade mm. Det här behöver jag lära mig Jag behöver lära mig Mm. Eh, satsschema. Jag tycker grammatikundervisning det är sånt där roligt. Mm, mm, eh, liksom, men det konstaterar jag ju väldigt tydligt att den behöver jag kompetensförstärka mig i. Det. Eh, så, alltså det moderna sättet att lära ut grammatik och så. Mm, mm, eh, och, och det är ju liksom en sån här. Eh, det är ju fint, men samtidigt så, så tänker jag ju liksom eh, på att eh, min lilla pojke som slutade ettan nu, mm. han kommer ju hem och så sa han, går jag i tvåan nu då? Det var det första han mm. alltså, sa när vi gick mm. hem från skolavslutningen. För ja. han vill ju bara hela tiden framåt. och de, Även så. om de har slutat och det är liksom skönt med sommarlov och hit och dit. Mm. Så börjar mm. han ena tänka, ah, nu går jag i år och då kommer det kommer liksom finnas massor som är yngre mm. än mig. Och... Ja, sådana är mina elever också. Absolut. Ja. Alltså det, och det är också en grej som jag kommer fram till att det är så jag måste bemöta dem också. Ja. Alltså direkt när man pratar om det så. Mm. sista veckan började vi prata om så här blivande fyra och blivande fem, och sen när man ses liksom, i nya konstellationer och så men också absolut det måste man göra för det finns ingen sätt att hålla bara nej du går fort fram i femma nu du börjar säga sådanen <laughs> nej det skulle mm. man väl kunna göra det funkar inte nej men jag, ja, måste... men du, du, du, men, men jag ska börja säga för att det, det som är fint med honom då var mm. jag jag fick ju för att ja, men de här nya bedömningsstöden som man mm. mm. har fått i årskurs 1. Mm. och nu ska jag, han han fick ju det nu jag måste säga att jag är så imponerad då för att de har ju liksom, han har ju haft lite svårt att lära sig att läsa mm. den här år. Mm. Mm-hmm. Och de har ju liksom kämpat Och han har fått massor med extra stöd Och massor med professionell hjälp Och de har hållit på och grejat med dem mm -hmm. Och så fick vi då det här mejlet för någon vecka sedan För de har ju också fått mer. Och det, apropå det här mm -hmm. med eh, det gör ju, man, Men jag har inte upplevt det så tydligt Med mina andra barn Eftersom de kanske har runnit igenom De här stöden mm -hmm. eller vad man ska säga. Men han fick tillbaka att nu hade han klarat liksom Miniminivån på, mm -hmm. eh, på det här Och det var så professionellt skrivet. Livet, så man blev glad för att inser man att ja, de summerar också varje hans mm, lärare mm, summerar mm. också varje unge och tänker att ja, nej men han är redo att gå upp i år två och han behöver, kommer att behöva stärkas här och här och här. Mm, mm, och det var något fint i att vara förälder och få det där mejlet tänker jag. Och att vi kanske borde skriva mer sånt, tydligare sånt. Ja, för att det blir en del av det blir ett erkännande att de ser ja. ditt barn så. Det är väl det som är i det. Ja, och att nu klarar han det. Fast vi alltså, och det, mm. det jag tror inte alla fick ett sånt mejl. Men det var en väldigt... Mm. Mm. Man blev, jag blev väldigt glad för det där mejlet. Just det. Det är klart det. Ja, det finns en poäng i det. Att man liksom behöver förmedla samtidigt. Man behöver kommunicera summeringarna som man har någonstans. Ja. Alltså, alltid bara går inte att kommunicera och, och prata om. Men liksom, det, det finns en poäng då att liksom... Ja. Här är vi. Här kan... Vilket kräver mer dokumentation Vilket kräver mer bedömning Vilket kräver mer pappersarbete Allt det där som lärare är egentligen inte riktigt gillar. Nej. Men det finns ett värde av det Om Här man det inte finns... bara lägger det i någon byrålåda någonstans, Utan om det blir en grej som Som också kommer någon igång gang Genom att för exempel kommunicera det mm. Ja men jag tyckte ja. det var lite fint Ja. Även om jag, naturligtvis ska vi inte ha för mycket sånt arbete Men det, det finns någonting fint i det här att vi blir medvetna om Och sätter ja. punkt, och, och har de här mätstationerna ja. Och det är faktiskt en grej Man behöver inte hålla på att mäta mer och mer och mer För att få ut mer sådana Utan det handlar snarare om att liksom kommunicera mer som man ser Ja, och, skriv, och liksom bara ha koll på det Tänk om den hade en arbetssituation, en arbetstid liksom varje gång man ser elever klara något nytt Hade tid och möjlighet att förmedla det till dess föräldrar Ja, eller bara förmedlare till sig själv höll jag på att säga liksom Nej, Men det tycker ja. mm. de med det du på ja. nu ser jag att han klarar det här. Mm. Oavsett vad det är för att man vill inte ha det varje dag men liksom, om man har möjlighet att regelbundet ha en dialog om det. Mm. Det är ju mm. intentionen <laughs> är inte så att att till det mina är att så relaterat det jag ser ju, mina, jag ser ju mm. sällan föräldrar på det men sättet. Men intentionen är ju fortfarande så. Ja. Mm. Men liksom med skolsystemet någonstans mm. men det är det är inte där man hamnar nästan. Mm. Och det är så konstigt. Alltså, när jag började jobba som lärare så hade vi... Det jobbade med i förskoleklass. Då jobbade jag med fritids. Jag började med en daglig kontakt med föräldrar. Mm. Dels var yrket så mycket komplexare. Men också så mycket intressantare. Och det var så mycket lättare att samarbeta runt eleverna. Mm. Sen, sen jag började jobba bara med mellanstadiet. Och liksom den 95% av de kontakter man har är via mail. Mm. Eller liksom telefon. Så, så, så liksom... Ja, det är så mycket mer komplicerat och det är så mycket svårt att få ut någonting bra av det. Och det är ju naturligtvis inte lättare heller de blir liksom. Det, fin ah, det finns något i det, nu glider vi bort från ämnet, ja men jag skulle ja, kunna ta tillbaka det där för jag tänker ju att, att om vi tänker på podden nu och två och ett halvt år som jag mm. önskar att vi faktiskt kunde göra oftare, för när vi ser då och läser de första avsnitten på podden, att mm. digitaliseringen och vi pratar om, eh, vi hade pratat om vad vi hade sett på bettmässan och vi pratar lite om just samma saker just. och det känns liksom som, oj vad saker har hänt i, skol, eh, i skolvärlden det har mm. hänt massor mm. vi har fått massor med nya reformer eh, liksom massor med ja, nya ja, saker visst, som visst, har visst. hänt och, så, och vi har liksom allt vad det nu är som mm. har hänt. Uh, och det som jag kan tycka är så spännande är ju att så gör vi ju sällan i skolans värld att vi faktiskt tittar längre perspektiv än just terminsvis eller års, läsårsvis. Just det. Vi går ju inte in, uh, vad gjorde vi för fem? För börjar man titta, hur, när vi implementerade 2011 mm. nya läroplanen mm. från hur vi undervisar idag Alltså, när, när går vi tillbaka och tittar på hur har jag utvecklats här nu då? Mm, I större, längre sjuk. Just det, just det. För att då skulle man ju fan få lite rå i ryggen och tänka gud vad vi har jobbat, vad bra det är. Mm, <laughs> är det... Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Mm. Vi får ganska bra verktyg för på från vår förvaltning liksom mm, så, som mm. är också med historiskt data. Aha. Så vi sett senast idag och kollade på målet som fylldes i svenska och matematik bland annat. Mm. Men även i andra ämnen så i, då har man historiskt data som man kan jämföra med sig tillbaka till 2011-2012 och liksom framåt. Men det är ju det är mer resultat. Intressant att se. Ja. Nej, men det, är ändå, det är ett intressant sätt. För det blir också så här, jaha vad var det vi gjorde här, vad var det som hände här, nu ser vi konsekvenserna av det där. Just mm. det, de eleverna som puseras så, hur gick det för dem sen, ja, men de är här nu. Vi hade någon dipp 2013 i mål att fulla sig i något ämne. Jag kommer inte ihåg vilket de eleverna går nu här. Då kan min chef liksom gå in och säga. Ja men just nu ser det att just nu. Det går så här bra för dem just då. Ja skönt då. Vi ser, ser att liksom vi har i det långa loppet inte lämnat några alltför stora skador. <skratt> Eller liksom tvärtom att det går bra. Sådana är det absolut. Det finns en poäng att göra det. Man behöver också koppla det tillbaka till liksom. Alla mjuka värden som man har haft då. Då året testade vi det här. Eller då organiserar vi så här. Eller då fokuserar vi på den här grejen. Vad är det för resultat nu? Problemet tror jag är att man, har så pass, man börjar få så pass stor omsättning av lärare. Mm. Att det är svårt att ha det institutionella minnet kvar. För det kräver att man har lärare som har jobbat på samma ställe länge. Eller att man har skrivit ner. Eller man, men det är nej, men även om man skriver säger... ner det. Även ja, det nej, finns det dokumenterar något som, som tar fram det och ärver det på det sättet. Så. Man gör inte det. Vi hittade bilder, alltså det är också det, för jag jobbar på en skola som är lika gammal som den här. Vi hittade bilder från 70-talet, Svartvita bilder som mm. någon har tagit och dokumenterat någonstans. Mm. Det är jätteintressant att bara kolla på dem och se vad det var fanns. för verksamhet. behov och jämföra, ha hur som var där och så där och så. Menar, förra året tittar vi bilder från 1890-talet på samma sätt. Så. Mm. Det är jätteintressant att bara få den hjälp det sen. Mm. Det är också ett, ett institutionellt minne som försvinner. Det finns inte så mycket så här. Vad oh, organiserar vi då? Hur kommer eleverna sen? Vem <går> bryr sig om De är döda sen länge. Liksom, <går> Vad sorgligt. Men det är sant. Men, men liksom det finns ändå en poäng att säga. Jag, jag genom facket fick jag höra en statistik om att liksom, generellt sett i Sverige, jag vet inte om det stämmer, men, men jag kommer inte riktigt exakt i orden. Men det var något i stil med att liksom, generellt sett i Sverige så är det så att en elev som börjar eh, i för exempel förskolan kommer att byta ut liksom hela sin lärarkår. Ett visst antal gånger innan man tar studenten. Och, så. Mm. och då är det liksom, det är klart det finns individuella personer som är kvar. Mm. Men i genomsnitt om man tänker på många där som byts och så, mm. så kan det vara så att det är 150% omställningssneds. Så det är liksom ingen som kommer ihåg hur det var när du, alltså Nej, ser. om du kommer tillbaka och säger så här, när jag gick på den här skolan då var det så, då finns det inte så himla många som är kvar som minst det. Eller som har de aspekten, eller som har de liksom perspektiven. I genomsnitt. Sen finns det skolor där man rör sig mycket mer mm. för skolor där man rör sig mycket mindre. Det finns inte att någon som har varit hundra år på samma ställe. Men mm. liksom, det behöver få oss stor omsättning ibland lärare. Mm. Att det institutionella minnet och liksom det som finns kvar i skolan börjar försvinna. Mm. Och det kanske inte gör något. Det kanske är så att det följer med mig och det kanske är okej. Okay. Men, men det känns ju som att det finns någonting i skolans tradition av att vara ganska seg och ganska så här inte superrörlig som ändå har ett värde. Ja, och det, och det kan jag ju tycka. Jag, jag kände just när du sa det här att man kunde gå tillbaka. Vi har ju ett mm. hälsko för vi kan ju inte. Vi har ju bara när de kommer mm. till oss. Så mm. är de ofta blanka papper mm. när de kommer till gymnasiet. För det finns ingen överkoppling och det finns ingen nej, liksom, nej, nej. Eh, Och vi kan inte gå tillbaka, ofta och se vad de har Det går ju, men vi har inte något sånt levererat material. Och Jag kände mig lite avundsjuk för jag skulle, man skulle ju gärna vilja veta vad de hade för ingångsvärden när de kom till oss när de vidare. Mm. Jag jobbar på en FT5 skola mm. eh, som ligger fysiskt ganska nära, men på alla andra sätt ganska långt bort från vår lokala 69-skola. Mm. Bara för att liksom, det är olika... Men det, man jobbar på där man står och liksom, man mm. bara gräver på så, så bara hinner man aldrig... Liksom, så. Mm. Vi har inte så mm. nära samarbeten bara för att det är så. Mm. Och liksom, det blir ju någonstans att man, man får inte heller någon jättetydlig verksamhet. Så, alltså men får inte in sin till återkoppling Men skulle alltid vilja att det var lite bättre på samma sätt som att liksom du vill ha bättre återkoppling från oss som haft Jag förut mm. Jag tror att alla lärar egentligen vill ja, samtidigt när man tänker på det här med när du pratar om eh, sega processer, att skolan har varit seg och att det mm. fanns ett värde i det och att vi är liksom på väg därifrån mm. kanske är det någonting att suga på genom den här <laughs> Det är något att funderar på äh, faktiskt i sommar Och sen ja. får man komma tillbaka till det sen Om man jämför med liksom, så här, den lilla byn där det fanns liksom, en skola mm. Eller en skola för yngre barn eller en skola för äldre barn Och man vet precis vem som jobbar där Och liksom, mm. det kan vara en person som du kan Ändå höra av dig till om det är något särskilt mm. Kontra liksom, att inte höra det så Ja men jag funderar nämligen på ja. för att Eftersom allting annat går så jäkla fort mm. Kanske vi har ännu större behov Av att det är sekt i skolan Det var bara en tanke som såg På vissa sätt ja, det tror jag. Ja. Du Karin, avsnitt nummer 100 Börja lida mot sitt slut Och vi är också seger för vi har ja. samma format Som vi har haft i två och ett halvt år Och vi kommer att sitta kvar här Inte här just Så kommer att inte ha någon sig systematisk kvalitetsutveckling Det är exakt tvärtom Vi har redan utvecklat färdigt så nu bara kör vi I 45 år till Kära kära lyssnar, tack för att ni har varit med oss idag Och tidigare Ha en fin sommar och så ja. ses vi i augusti Ha det gott, ha det gott. Jag heter Bruno. Nu ska jag prata om det som jag har gjort i skolan i Ettan. För jag har slutat i Ettan nu. Och nu ska jag berätta. Ja, jag Och nu ska jag berätta. Det brådaste jag har gjort är att göra matte. Och. Och. och spela King. Och. och och gå till skogen. Och lära sig. Och läsa bättre. Och efter ett långt sommarlov. Kommer jag. Börja i tvåan. Och då hoppas jag att jag kommer lära mig att. Lära mig mer bort matte. Och så hoppas jag att jag kommer. Bli mycket. Bli mycket, mycket bättre på att. Läsa. Och skriva. Och skriva mycket mer med skrivstil Jag tänkte att jag skulle få snälla fraklar Men jag får ju samma fraklar Så det spelar ju faktiskt ingen roll Så det går vi bort från Men jag hoppas att jag blir bättre på NO Och Sve... är äh, äh, s so. Och... Äh, sen... Äh, många olika uttryckter Och så puss och kram här i skolan med Korinbeij och Jacob Mälstam.